День, що почався ввечері. Зранку наш режисер ремствував, що гладшає у цьому місці, хоча майже нічого не їсть. На це місцевий студент, учасник масовок, на шептом та ще у бік голову, примовляє. А ви харчуєтесь у нашій студентській їдальні. Режисер сидів тепер під великою пересолею, обіруч тримаючись за її держак – наче мав налетіти вітер і піднести його разом з парасолею саме на ту висоту, з якої найцікавіше знімати нашу першу сцену. Ми всі чекали сонця. Нам здавалося, що під цим небом виглядаємо його за хмар лише ми. Хтось із гаволовів, що завжди товпляться по той бік Матузяної огорожі, вже зо дві години підбадьорював освітлювача, якого чомусь вважав тут за найголовнішого. Охо, як перешкварить нині! Я ж тепло вдягнувся, виходячи з дому, «Бігме, вдарить сонце!» І застібав на всі гудзики свою вовняну блузу. Ця стара, заляпана в кількох місцях латками парасоля, ділила нашу кіногрупу на два табори. Одні вважали, що режисер узяв її тому, що перед цим під нею знімав свій фільм Юрко Іллєнко. Студійний комірник навіть хотів уже списати її з обліку, але наш режисер випросив. Інші говорили, що зовні він таки скидався на турка, і його натура вимагала не лише почту, а й бодай маршавенького намету чи шатра. Я, але бодь, належав до третьої групи, бо мав про що думати і без парасолі. Мене вперше запросили у фільм, і я остаточно повірив, що схожий на Жерара Філіпа. Мене затверджено на головну роль після проб, а потім надано Місяць на вирощування власних вусів у себе на хуторі. Якось за кавою режисер попередив мене, що наш фільм не поверне голоблі українського кінематографа в інший бік. Але стрічка буде добрутна і задовольнятиме потребу у видовищах. Ще адже в фіналі всі гайдамаки стратять на лобному місці. І мене першим. Починати зйомки хотіли на хортиці. У високій дикій ковалі мали пастися наші осідлані коні. Самі лише коні в зайржавілі спруї. А потім камера мала знайти нас сонними у видолинку. І наше хропіння потрясатиме цей здичавілий простір. Але зі степу, щораз посилюючись і шаленіючи, накочуватиметься плач, крики та стогін. Ліниво неохоче з потугами я мав пробудитись першим. Довго наслухати каторжний гомін, а тоді і ржавою шаблею заходитись, будити товариство. А там затремтять під нами ситі, вистояні коні, змолотять копита вже з землю, і ми помчимо. Я вигадав собі навіть фінал фільму з огляду на оцей початок. Коли кат замахується на гайдамацьку голову, коли сокира вже ласує висотою, напливом іде кадр. Той самий гайдамака знову на хортиці. Розгнуздує коня, йде до винярка, вкладається і засинає. І так кожен зі страчуваних але я не кажу про це режисерові, бо він був проти з першого епізоду, аж поки не дала на це візу художня рада. Дома, на хуторі, я щоранку прокидався саме так, як це чинити у фільмі. Мама злякано оступалась до дверей, і весь день я ловив на собі їхній сторожкий, тремтливий погляд. Та в останній момент перед виїздом нас повідомили, що знімати почнемо ось у цьому місці, де збереглося багато старої архітектури і навіть кам'яниця, що правила за тюрму для гайдамаків, бо директор фільму, замовив одному з колгоспів виростити за високу ковилу на хортиці. Але за літо її виталували відпочиваючи, а сусідній колгосп ще й пустив сюди свою череду. То тепер на тому місці, кинувши кілька шоломів, зламаних спасів і пошереблених мечів, уже можна було б знімати фінал однієї з давніх воєн. Тому ми починаємо з того, що нас, закутих та ще зв'язаних мотузям, перевозять на верскливих возах у двір в'язниці. Ми не готові до цієї сцени, і я бачу, як кожен по нервується. Лише освітлювачі спокійні, бо їм байдуже, кому і для чого присвічувати. При в'їзді в браму я зустрічаюся поглядом із черницею, і це має зав'язати у фільмі «Любовний вузол», без якого він би розпався, на кілька кандидатських дисертацій з історії. Я все ще не можу звикнути до того, що для репетицій одягає і скидає з нас ланцюги та кайдани той самий костюмер, який припасовує нам сорочки та штани. Херлявий, висмокнаний роками дідок із бровами, що нагадують два просліди реактивного літака, по кілька разів на день сутушиться з ланцюжачем, виріває і лається лише бровами, «Бо ми тепер надягаємо їх на себе самі, а він лише доглядає. Наш фурман узятий з тутешніх жителів. Від самого ранку вчиться лунко хльостати батурою, а коні за кожним вихльостом шкуляться і високо скидають головами. Те стьобання, здається, вже пообцікало мені вуха до корінців. Та нарешті він вхоркався, забрав от коней оберемок сіна, розтрусив його неподалік воза і довго принаровляючись влігся». Почав шуста тезернята. Наші арештанські обладунки лежать на возі і на вишерганій бруківці, в щілинах якої заков'язли недопалки, гудзики бите скло, а де й бляшані голівки від пляшок. Моя черничка поростибала на собі гудзики, розпанахала пазуху, збила на потилицю очіпок і примостилась біля мене на возі. Але мені не хочеться ні про що з неї говорити – то пішла і сіла біля оператора, що слухав транзистора. Коли він що-небудь говорив, його тичкуваті, густо оброслі волоссям руки так хутко шастали перед очима співбесідника, що здавалось, ніби їх із чотири, не менше. Та зараз оператор тримав транзистора, і можна було легко пересвідчитись, що в нього такі дві руки, і він почуває себе так, ніби цих йому забагато. Костюмир сидів у седлі, кинутому на старий стілець і пожадливо цмулив сигарету за сигаретою. Здається, він уже так накорився за своє життя, що якби врізав пальця, то з рани пішов би дим, а не кров. Після кожної затяжки й рішуче кашляв, потім запускав очі в небо і ворушив ногами, наче пришпорював коня. У нашій в'язниці зараз примостилася торгова контора з холодильниками, пральними машинами, телевізорами та іншим причиндальням. Комірник уже все випитав про наш фільм, але досі не вірить, що в цьому приміщенні колись була в'язниця гайдамаків. А незграбна кам'яна прибудова, де тепер його конторка, збудована гайдамаками для їхнього штакиката, якого тодішні міщани шляхетно називали «малодобрим». Спершу Комірник думав, що і внутрішню частину ми зніматимем тут таки, і йому доведеться переселятись. А це дві зеві ревісії. То ходив на бурмусини і навмисно під час репетиції змушував вантажників виносити на машини громістські скрині. Наш режисер припиняв репетицію і починав з ним лаятись. Завжди перемагав, бок комірник огризався своїм фофлавим голосом, а режисер посилював казанину мегафоном. Сьогодні нам виділили старшину міліції, який мав стримувати натиск спостерігачів на Матузяну огорожу. І він таки переконав комірника, що внутрішню в'язницю вже будують для нас у павільйовій студії. На знак замирення комірник навіть двічі пив воду із нашого сифона, та асистенці режисера дав цілого кавуна, хоча їх ще не було в продажу. Борозинний кінь похнюпив голову, шляя з'їхала, задня нога переступала по сторонок, черево розхняплено провисло. І він старий, і серед цієї метушній галасу його лебонь хвилює лише відляськ батога, навіть на сліпучі Юпітери кінь ішов доти, поки хтось із освітлювачів не починав галакати на фурмана. А підручний і зараз січе вухами, ворушить викоченими вологими вирлами, форкає і торохтить водило. Та йшлеє висить на карку, як лавровий вінок на ювілярові. Він сахається і від стрекоту камери, і від балахона черниці, а всі команди з мегафона приймає на свою адресу. Його зніматимуть кілька разів крупним планом і тому дають більше вівса. Режисер встав з-під парасолі, пересунув на чоло великі чорні окуляри і, задерши голову, дивиться в небо, з якого потроху починає стікати й розсмоктуватись брудна піннява хмара. Він поволі обертається, тримаючись очима за височінь. Від того злітає з голови його білий кашкет, притьмом кидається на нього черниця, підхопивши поле. Сутани, а оператор прискіпливо обдиваються її гінки, але не загорілі, аж сліпучі ноги. Підіймає кашкета, обтріпує його руками, а потім ще об коліно. Це місто навмисне не дається знімати, либонь мстить, що кіношники роблять із нього Рим і Париж і Варшаву, але ніколи не називають власним іменем, сказав режисер і знову всівся під парасолю. Я вже й сам почав думати, що це місто таки мстить нам, але тому, що ми ошукали його, адже воно прийняло нас на віру, як героїв і мучеників, а тепер дізналось, що все це неправда. Ніхто з нас, гайдамаків, що розбралися зараз по майданчику, ще не вчинив ліцарського подвигу, не держав у руках навіть бутафорської шаблі, не покарав жодного кридника, зазначеного в сценарії. А вже маємо вдавати себе героїв. Встав фурман зі свого лігвиська, бо помічник режисера зауважив йому, що може не вистачити зернят на зйомки. Він це витлумачив по-своєму. Одійшов у закапелок і знову хвиськає батурою, а луна ошелешено товчеться об мури. Підручний кінь раз, по раз шарпає вперед воза. Кінчили перекур, починаємо репетицію, сказав режисер у мегафон, і фурман притьмом кинувся до коней, почав пужаном вицюкувати по колесах, обдивлятись їх, наче зараз мав вирушити до Криму по Ми заходились приладнувати на собі кайдани, стаючи в поміч один одному, а костюмер стежить за цим із сідла, ганяючи сигаретом вздовж губів, сняла куряву черниця, проволігши біля нас сутано, застібаючи гудзики на грудях. Старшина міліції якийсь час обдумував команду режисера, потім зненацька пожвавішав, почав погарикувати на споглядальників, щоб обступилися від Мотуза і стояли мовчки. Але поки що він сам не більше гармидеру, ніж усі глядачі. Ми лягаємо на воза, фурман поправляє під кожним збиту солому, щоб було м'якше лежати, а костюмер перетягує поверх нас кілька ланцюгів, випитуючи, чи нікому не боляче. Фурман б'є пожалом по ногах борозенного коня, щоб той заступив у посторонок. Але конячина тупцює, форкає, озирається назад, та підняти ногу так високо не може, а мене всього затопило. Нащо ти б'єш? його кричу, обудала ти натямуще, та нагнися, притисни до землі посторонок, і він сам прибере ногу. А я тебе зараз отак. Напевне, вигляд у мене справді був зарізяцький, бо фурман, облишивши батога, сховався за юпітерами. Режисер ні з того, ні з сього раптом аж заспівав у мегафон. От таким ти мені, Іван, і потрібен. Ото, ото, саме таковісіньким. А то лежите всі на возі перед в'язницею, як хровимчики, як немовлята в дитячих яслах. Де жте сонце? Ех, знімати б зараз вас. Та я чую ще під веселя, що лежить поруч на возі. Мудра балачка, але що я зроблю, коли в мене весь час таке відчуття, що нас завозять у цей двір, щоб знімати, а не катувати. Що я зроблю з собою? Позад нього обурився ще хтось. Просили ж його, дай нам відчути себе гайдамаками, повстанцями. Тоді з нас будуть і горді мученики. Добре, що, хоч не зістрати, почали. А режисер аж став під своєю халабудою. А я й хоча б трішки сонця. «Ось той настрій, який мені потрібен!» І, зірвавши з очей окуляри, благально дивився в небо. «А де я його візьму? Те сонце!» Розводив у руками оператор. Транзистор захрипло гугняв біля його ніг. Асистентка режисера вмовляла і переконувала, в чомусь сіз до Їх обступив гурт цікавих. Я лежу на голому полудрабку і дивлюся на збовтане небо, але погляд водночас торкається краю вологого, з басаманеного кінського клуба. Тім'яве сонце провисло над очима, як денце задимленої як мідянки, та віддалік чує голос костюмера. А тепер Фурман зноровився, каже, що піде до воза, коли надійно передмоцують мотузям Івана, і довго викашлює сказане. Старшина нарешті второпав, що сталося, і почав шукати очима їздового. «П'ятнадцять діб йому зазнущання з новинної худобини», і не менше, ревно наполягав той самий голос, що зранку обіцяв нам сонце. Вантажники, користуючись із цього сум'яття, знову почали виносити з комори, вантажити на грузовик, пральні машини, паперові скриньки з крикливими закликами до обережності. Вони шморгали носами і сопіли, витупуючи ногами біля воза. А я знову дивлюся в небо. Таке замацькове незаюшане, що хочеться протерти його рукою. Мовчки лежать на возі мої товариші». Полегшено зітхнув кінь, і послабились вішки, намотані на люшню. Повертаю голову, коня гладить той самий дідусі із натовпу, що проручив на сьогодні сонце. Його очі займають більшу частину обличчя, сухенького і виленілого, яке існує лише як тло для очей. Худі тремтячі руки, на яких шкіра розтягнулася за життя і тепер стала завеликою, легенько погладжують кінську шию. Підбирають обіч сіну і підносять коням. Борозенний ще раз зітхає, озирається назад і починає жумрати траву. Він стояв біля коней. Його великі очі наче прибували і прибували з глибини. І мені здалося нараз, що він може дивитись ними в очі багатьом людям одразу. Режисер Мляво оголосив перерву, ніби це стосувалося лише його самого, але мегафон доніс голос і до нас. Пауза затягнулася. Ми переконували режисера, щоб на візника – Взяв дідка, хоча він і застарий на цю роль. Тим більше, що його попередник охоче погодився розписатись у відомості за своїх карбованців і перевдягнутися в домашнє. І поки дідуся одягнули в коморі, поки загримували і поки режисер пораз пояснив йому, що він селянин, якого шляхта змусила власними кіньми вести гайдамаків до в'язниці, і що селянинові байдуже до всього – Йому лише шкода власних коней, а при в'їзді в оцей двір треба лінькувато лузати насіння, Поки все це було зроблено, сонце вже не сподівався ніхто. Просто відбудеться репетиція. Ми разом викотали за брамовоза, і дідок натужувався разом з нами, вивертаючи дишло. І коли ми почали натягати на себе кайдани та ширше розпанахувати вилинялі вишиванки, і Він, одвернувшись, стояв біля коней, полечі судомно зводились і тремтіли, а голова нахилялась все нижче і нижче. Але в цьому похваті на нього вже ніхто не звертав уваги, бо ось-ось у двір вкотяться присмарки. Комірник нарешті почепив на двері кілька замків, побріщав ключами і став між освітлювачами. Майже повністю обновився склад габоловів, розійшлись домогосподарки-пенсіонери, натомість прибула молодь. Ми знову лежимо на возі, і я думаю, що, власне, нічого не змінилось, хіба що не буде відволікати й безглузде ляскання батога. Однак я не певен, чи це на краще. Присутність цього чоловіка додає мені певності, але не позбавляє якоїсь незрушної апатії. Ось він поволі човпе до воза, і я дивлюсь у його незрушні, вологі очі, які видно настрість аж до сліз. Довго крекче, видираючись на воза. Вочевидь, намагається, щоб руки не тремтіли. Хоче усміхнутися, але очі не слухаються. Потерпіють хлопчики. Маленький, змощений п'ятачок бороди кутульнов і затримтів. Та вже лунає команда починати. Побігла на своє місце черничка. Асистентка нагадала старому, щоб в насіння. Він видихнув із себе тихо, якесь аж благальне ньо. І віз поголі рушив, трясючись, і вирипуючи на кожному камені старої бруківки. Попливло небо над очима. Воно ще більше поважчало за день і провисало зовсім низько над самим обличчям. Від того ставало холодно, і ми тулились плечем до плеча. Цього разу не вмикали Юпітерів, бо репетиція була лише для старого фурмана, щоб завтра зранку починати зйомки. Оця молода сутінь, відсутність шарварку і метушні, та ще оцей дідусь, що сприйняв нас на віру, і холод прохромлював тіло наскрізь, і студені ланцюги ставали справді осорожними. Зупинився віс, воротар зараз розчинить браму, і я мушу звестися, щоб побачити черницею, усміхнутися їй. Ну, добре-добре, усміхнуся, хоч ця усмішка тобі не потрібна. Пронизливо заверещала брама, ми заворушились на возі, розправив свої худенькі плечі дідусь, змахнув вільною рукою, сипнув насіння в обличчя воротареві. Тоді повернувся до нас і різким, гострим, майже дитячим голосом почав співати невідомої нам пісні. Голос зривався, але пісня брала своє. Гей, у лусі червона калина, гей, гей, гей, похилилася. Коні, привчені до цієї сцени та щось зашувши гей, гей, повільно рушили самі. А він аж уклякав над нами, наче хотів, щоб пісня не розтікалась навколо, а входила прямо в кожного з нас. Лунке тінь на коліс та його великі очі над нами. Жадібно хапає повітря, надимає свої маленькі груди і співає. А ми тую червону калину, гей, гей, гей, піднімемо. Я відчуваю, як тітивою напинається ланцюг моїх наручників, а пальці судобно згортаються в кулаки. Відчуваю напружене, тремтяче плече Василя. Ланцюг сунувся мені на горно і перегачує дихання. Я душно починаю спиратись на ліку. Неміцно припнутий ланцюг подається. Прекрасно, прекрасно, хлопці, кричить режисер без мегафона. Запам'ятовуйте, як ви це робите. Запам'ятовуйте. А пісня наче сама виривалася з дідового горла, з великих дідових очей, з дрібних посинілих кулачків. Ставалося, що доспівавши її, і він стане зовсім маленьким або вивітерця і щезне. Зупинилися колі біля дверей в'язниці. Борозений повернув голову у наш бік. Губи старого ворушились, а камінні стіни ще перекидали одні одним слова. Кіток повернувся до коней, що більше скульбачився, опустив руки і поволі погойдувався. Потім, опершись на коня, звівся і, присідаючи або підкошувались ноги, перейшов під стіну і сів. Тяжко й хапливо дихав. Березклі жовті повіки поповзли на очі, але задолити їх зовсім не могли. Ми зняли з себе наручники і побігли до нього. Ворушились дідові губи, але він мовчав. Я взяв його на руки і поніс до нашого автобуса. Він спитав у мене на руках, з напів очима, спав. Актори мовчки перевдягались. Протирок котів наш віз, навантажений Юпітерами, Костюмер пошепки рахував у годях. Черничка благала, щоб чоловіки відвернулись, бо вона хоче скинути з себе балахон. Говорила для того, щоб усі звернули на неї увагу, коли роздягатиметься. Режисер сказав, що завтра зйомки будуть по обіді, бо треба підготувати нового візника. Ні, буде зніматися це і вихопилось в мене. Режисер глянув на мене крізь окуляри. Відбив їх на чоло і поблажливо усміхнувся. Так усміхаються лише тоді, коли пробачають невдалий жарт. 1969 рік.